Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi ya rabbana amin. Kata pengarang taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu khairun wa ahabb ta'ala minal mu'minidh dha'if, wa fi khairun." Artinya, orang mukmin yang kuat lebih utama dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah Namun demikian masing-masing ada kebaikannya <coughs> Kita sambung lagi eh, Tentang Cita-cita Manusia Yang suka menangguh-nangguhkan ketaatan Pengarah bawa datang sebuah hadis iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya Allah lebih suka orang lelaki ataupun orang perempuan Islam yang kuat. Ni, ada hadis yang lain pula lebih suka yang kaya. Maksud suka yang kuat ni pasal bila kuat, bila gagah. Yang pertama sekali iaitu dia tidak menyusahkan orang lain. Ha, maka Kalau menyusuhkan orang lain ni Satu kekurangan ha. Dia kuat Nak bangun boleh bangun sendiri Jalan boleh jalan sendiri Nak pergi mana-mana boleh pergi sendiri ha. Kuat di sini banyak maksud Di antaranya iaitu sehat tubuh badan Jadi maksudnya juga hari ini Orang yang sehat Lebih memberi manfaat Kepada diri dia dan kepada orang lain Orang sehat, orang beli tupang dia. Gitu juga orang kuat. Nak bila orang kuat boleh tolong pegang, tolong angkat barang gitu gini. Neh. Kalau sekapur tu dak orang cetong Melaka nak suruh angkat barang, dak nak buat gotong-royong, dak nak pegang saku, dak nak. Ha jadi lemah Islam tu. Neh. Ha. Maka dari kerana itu kita tengok banyak dalam anjuran-anjuran sunnah kara-kara yang nabi anjurkan berkait dengan kesihatan badan dan kemahiran diri. Nah, di antaranya sunat berenang. Neh, bukan lumur renang, bukan bermain berenang. Maksud sunat berenang ni atau sunnah renang ni ialah kita pandai berenang ataupun boleh berenang gana bila kita boleh berenang atau pandai berenang kita boleh jaga diri kita apabila jatuh dalam air atau kita nak seberang sungai atau banjir besar dan seumpamanya kalau tak pandai berenang maka macam ger batu atau hok dalam air berdebung gitu selalu nak ha perlukan orang lain pula <tuh> eh ha, tapi kita hendak berenang sunah nabi sunah nabi dah bagi seberang sunah nabi Pakai jubah tu sunah Nabi dah, pakai seluar mata tu sunah Nabi. Lah gahang kayu sugi lang buluk sunah Nabi dah. Nak? Ha. Nah. <tuh> pakai piah sunah Nabi, sipang janggut sunah Nabi. Jatuh dalam air macam satu berbau itu <tuh> Hak tu dak kena. Padah padahal hak lebih penting pandai berenang. Betul dak? Ha. ha. kita dak tahu bila-bila masa kita dengan air. Padahal dengan Rasulullah neh dengan bumi Rasulullah duduk ada tak laut? Tak ada laut. Duduk di Madinah jauh dari laut, bukan orang patah Nak ada sungai tak? Tak ada sungai. Nabi sang juga kepada umat biarlah pandai berenang. Nak? Neh. Ah. Jadi jangan kita ingat sunah kita ni nak hak pakaian sahaja. Eh, benda-benda macam ni kita abai. Nak, tak pandai berenang. Camel tu. Nak, haa... Dengan pakaian sunnah. Tapi tak tergelang. Air eh, tak timbul kalau jatuh dalam air. Nih? Dan macam batu debung, Pakai tergelang senyap. Nak, haa... Orang kapir, Pandai berenang. Nak, baru berana umur empat hari, Lepo lah kolam dah, Nak no, berbau, Lepo. Nak, haa dia tiga buluh. masuk lain macam batu kau berdebok masuk tergelang tu. neh ha, ah tu contoh jadi bila gitu yang pandai berenang lebih manfaat daripada hak dak banda berenang betul tak dia boleh berenang menyelamatkan dirinya dia boleh berenang untuk menunaikan tugas dia boleh berenang untuk menyelamatkan orang lain dia lalu kata lagu ulama-ulama ulama, ulama, ulama peko kata di jalan-jalan jalan gadang jalan, jalan. Tengok ada orang lemah dalam air. Nampak? Maka hendaklah kata ulama' dia berenang pergi ambil. Jika dia pandai berenang. Dia ada ing situ. Nampak? Kali udah pandai, nak ambil ikuan ni? Nak? Haa, orang lah ambil kita. Di antaranya lagi hadis yang berkaitan juga hadis memanah. Nak? Kita pun katalah memanah itu sunah Nabi Torah. Betul. Tapi manoh ke mana? Ambil busuk, ambil panoh, panoh. Ha, Sunnah habis. Kan? Maksudnya, iaitulah Nabi Noh, umat dia, biarlah pandai dengan senjata. Tahan lagi. neh Dia ada majah situ. Tak, nah, hakikinya, iaitu main panoh sungguh. Beli busuk, beli panoh, letak, uh, benda ni panggil, Ah ngutin kemudian pagi banyak sasaran ha oh, biar pandai kena kat tulis hak tu hakiki nampak sunat memanah biar pandai ulama-ulama pula dia qiyas dengan memanah maksud yang lebih luar hadis ni dialah umat Islam pandai main senjata faham lagi ngih eh, kalau zaman kita senjata benda Senapang automatik. BLT. nak tak? Macam Mujahidin, Mujahidin. Di chatnya, di Syria. Boleh buka sekatah-sekatah. Kalau sneak off, tk Nak Tak, orang-orang M16 boleh buka juga. M40 boleh buka sekatah-sekatah. Cabut, spring, buah balik. Nak? Ha. Kita nak buka pelak kita pahang ni. Kita nak cocok. <laughs> Bukan nak buka senjata. Nak cocok pelak. Balik kali nombor. Nah, ha, jadi tu kelemahan kita. Nah. Ha. Wak mari pistol tahu. Neh, wak mari peluru ni tahu. Neh, ha, arti makna bila sebab bila di dizalimi ada senjata dah tak guna. Betul tak? Dak pandai nak guna. Ra kampung boleh kata kebal sutih, hok paling canggih, Ibrand eh, 73 tang. Dah nak masuk kau aneh Masuk kau aneh Nak masuk dah nak lah masuk kau bawah tayar. Arti jalan ini mampu keluar tu. Nah, awak kemahiran daripada hadis dianjurkan memanah. Maksudnya kemahiran. Biar mahir. Bila mahir dengan senjata boleh menjaga keselamatan, boleh menjaga bumi Umat Islam. Nah, ha. jadi biarlah kita kuat. Lagu mana kuat? Kuat serba-serbi. Napah kuat, stamina kuat, tenaga kita kuat. Nah. Ha, kuat apa? kuat yang umumlah tubuh kita sehat dan kuat Neh? Ha, lagu mana nak sehat dan kuat? minum-minum kan. iaitu jaga kesihatan maka menjaga kesihatan adalah satu sunat yang dianjurkan nak ha. <tuh> orang berlari kuat nak katakan dia berlari kuat berlari ni kalau kita tak latih dia tak kuat nak orang dah aja berlari kan dia berlari ya hmm, lalu leluduh Nah, jalan-jalan-jalan ha, jumpa anjing takdir kata anjing pula anjing gila babi <laughs> nah, ha ha ha nak baru berlepas daripada tanya ubatang anjing nak tu imam tu bila tu siok jkk 4 orang balik daripada sejik tengok anjing ha <tongan> gitu dah usah mana ada tinggi nak kaki kalau duduk faham nah, tak nah, anjing <tongan> jemeng syafat faham nah. tak nah. ha dah kali dah 4 orang tu seorang eh hak, kuat lari iaitu Tok Siok faham tak? Tok Imam berlari-berlari gitu je lah munggu punggung besar jadi berlari gitu tak nah. ha. Tok Wila ok punggung perut buci dah dia ha. kekeh jadi jolih berlari Nah haa hanya-nya ni kejar dia ni tahu tak? pasal kekuatan tak ada jadi bila dia kuat tu kata al Mukminul qawiyyu Ahabud Orang berimang yang gagal Yang kuat Yang sehat Lebih Tuhan sayang Sebab apa? Sebab dia boleh jaga diri dia Nak? Haa. Kena nak talib lagi Nak buatkan ni? Orang talib lagi Haa. Katakan ni tu Jangan kejauh kita dah Kejauh tu imang Katakan huh. tu Tolong ni lah Tolong Tolong Duduk main gitu Anjing kata Kuas kan? Kuat sengit <laughs> Slow lah nak tu ha -la. ha. Jadi bila gagal nak akak barang boleh? Nak? Barang kalau top the box apa piabuk, apa semua depan pintu mah Boleh masuk? Dah kekuatan ada? Nak? Ah, ha. Jadi biarlah kita ni kuat 이제, Kuat kerja kuat Nak? Orang muda lebih-lebih lagi lah Nak? Ah, okay. Tapi kita orang Melayu bukan kuat hak sunuh Nabi ni kuat lain Lambat orang tengok, jangan orang jual obat kuat, homo. Dia <laughs> nak situ dia kuat. Tak lain tak kuat kan ni. Mayang tak kuat. Hak tu kuat. Ha. Ha. tu yang kena lebong nak mau. Kalau pasal kalau orang jual minyak angin, minyak ugo, tak laku. Ha. Ha. Tapi kalau obat kuat, tak tengok. Ha. Tak lapar tu orang. Tuan-tuan dan puan-puan. Hehehehe. Ha. <laughs> Kalau tonton pakai obat saya. Ha, tonton pasti nampak? Ha, menjadi kuat. Inilah obat yang diminati oleh semua nak lelaki di atas muka bumi. Oh, dah ha, tengok kamu. Nak. Tak dak nak aku ayuh viti kutik viti ha. Obat kuat. Ha, capuh dia tercapo ikan lenang, ikan puyu, ekor ikan duyun, Tumbuh pada Sumbuh pelita. Kumbuh Nah, Beli, beli, beli, beli, beli. Oh, makan. Makan juga, makan juga. Nak kuat, tenaga bating saja. Mayang dok. Dok dok cetong. Bukan kuat atau kuat segala-gadanya. Supaya kita boleh memberi manfaat kepada diri, kepada keluarga dan kepada orang lain pulak maka hendaklah anda pelihara segala perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan Allah dalam melaksanakannya tanpa malah jadi apa saja yang boleh mengkuatkan kita ada orang dia makan suplemer umpamanya supaya memulihkan kesihatan dapat pahala ni hadis ni kenapa? Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minul da'ifi orang Berimang yang gagal, yang kuat, lebih Allah sayang. Daripada orang berimang yang lemah. Tak? Haa. <tuh> Jika anda gagal oleh sesuatu sebab maka terimalah yang itu dengan berlapang dada kerana ia telah ditakdirkan Allah. Kenapa yang Allah kendaki pasti akan berlaku? Haa. Awas, jangan suka sebut jikalau kerana nuikan itu akan membuka jalan bagi gangguan syaitan. Pada pendapatku, jikalau itu biasa disebutkan oleh orang malas yang tiada berupaya sentiasa meluputkan amal kebajikan, padahal ia boleh mengerjakannya disebabkan oleh sikap tidak kuasa dan malas itu, ataupun ia suka bergantung atas daya upaya dan kekuatan, atau atas usaha dan tipu dayanya, ia mengira bahawa ia telah akan terselamat kerana ia cekap dan pandai mengelokkan diri dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke atas dirinya pengarang berpesang di sini jika itu kita gagal di dalam mencari kejayaan neh maka jangan berputus neh dan kita cepat-cepat tengok kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah itulah beza kita orang-orang yang beriman eh Ha, dalam iman dalam ha, dalam Islam tak ada istilah putus asa. Ne? Ha. <coughs> Sebab apa? Sebab akidah kita masya-Allahhu kana wa ma lam yakun. Apa yang Allah nak itulah yang berlaku, apa yang Tuhan tak nak tidak akan berlaku. Sebut dalam hadis qudsi kita seni manusia pakat dengan jin, buat perpaduan ummah dengan jin daripada zaman Nabi Adam sapa kepada kiamat untuk mengubah suatu takdir tak boleh faham lagi Haa. bila ada benda ni dalam mati kita maka kita berniaga tak jadi tak ada masalah itu negara lain pula tak jadi kedai baju bukan kedai makang tak jadi kedai makang bukan kedai pinggang maku faham tak ha? banyak berusaha ne? kerana apa kerana sapa masa kita akan berjaya itu tak yang kita yakin sekali pasti berjaya. Di mana? Di akhirat. Kaktu kita kena yakin. Sebab kita orang berimang. Nampak? Orang beriman kejayaan yang pasti akhirat. Dalam dunia. Maka bergantung kepada kehendak ketetuan Allah. Nah. Ada pun di akhirat. Kalau orang beriman, Garanti. Cok mohon. Mesti berjaya. Nak Akan dapat kesenangan. Tapi kita tak besarlah itu kita nak kesenangan di dalam dunia nak senang dalam dunia walaupun dak berjaya nega biarlah hati kita senang nak batu konsep kesenangan yang sebenar duduk di dalam hati kita selalu faham oh senang lah bila nak senang nak nah, hmm, macam orang lain pakai kereta mersedih oh pakai, oh, pakai BMW kita kacik tak Lama mana dah neger. nak Kacik sok mo. Dah senanglah tu. Tahu tak? Ha, dalam Islam senang. Sisi pandangan masyarakat tak senang lagi ni. Nah. Masyarakat lain eh, dia bodoh. Senang ni kereta besar-besar. Rumah besar-besar. Bini besar-besar. Arti banyak. Nak peristi banyak. Nah, hey Itu bukan senang. Faham? Haa kesenangan yang sebenar walaupun nega tak laku tutup ke hatinya ingat ini ketentuan Allah Allah beri kepada aku nyawa dan akal fikiran ada aku peluang yang lain aku cuba menegar benda lain pula itu orang senang itulah kalau ada piti ada piti banyak orang senang oi tak betul Itu tengok ramai mana orang senang Nuh, dalam suara kabar dalam tali besing Nuh, orang senang saja duduk baloh Ha nak, <tuk> <tuk> hok tu begitu ke tu hok ni, hok ni begitu, hok tu begini. Faham? Ha. Dak senang kalau tu, tu bukan senang. Eh, oi eh, dak senang lagi tu, piti ada lapang, doktor dalam peng Tu bukan senang, tu ada piti banyak. Ha nak. Ha. Ambo dak senang lagi rumah dipaka saja apa, banglo boleh buat. Nah, ha, dungung tu banglo juga boleh buat. Hei, eh? tu bukan, bukan senang tu orang ada rumah. Kalau orang senang, nak kena samang lah. <coughs> tak senang lagi jawatan tang, so. Tinggi sekali dalam meraya dia, tinggi sekali jawatan. tang. Hei! Itu orang jawat tinggi, bukan orang senang. Kalau orang senang, takde orang nak rebut pula kursi dia, badi nak peteh. Faham? Haa. Kau mana nak duduk kursi dia? Betul tak? Eh? Ni paling mikir dengan awak-awak, nak lebang warna pulak rakyat kali ni. <coughs> Eh, hmm. tak senang duduk betul tak? Tak senang jelah. Ya. Kitalah orang senang. Faham? Eh, ha. tak masalah sikit pun. Betul Orang ngaji boleh gi, nak orang ceramah agama kita boleh duduk, walau belakang-belakang pun, nak orang senang tu. Ni saudara mara kita ke susah, wala PPT banyak, macam ni dia duduk mana? Sejej, doa, duduk eh? di rumah. Tengok bulletin online. Tengok TV tinggal. Ha, tak? Ha, tengok water-berita Ruang masa Tengok tak? Ha, orang duk mengajar Wah-wah-wah Orang tu duk dengar pekoh Sejik tu duk mengajar tawih Orang kampung tu pulak Gisura duk dengar Akidah alisun wal jamaah Orang sejik ni pulak Duk belajar petu petihah Allah hutangnya Puak-puak tu Puak-puak bodoh Duk dengan anak bini Nganak tali besi Tengok orang duk mengajar Bodoh kecik ceketik? Ba Bodoh dah apa dah dia tengok automator oh, boleh kan ada ulangan sekarang ke 12 tu tak ada ulangan tu imam nak tengok tak ulangan ha ha ha <tik> <tik> <tik> buat rumah boleh-boleh habis 180 ribu bubur TV flat screen katun dinding 44 isi ha beranggang dah. ha ha landut ke mending aku lagi ni bos apa ngadap TV hmm ada apa nak ha gampang Allah marah yang kebar manda ha. ah golapang suku bang dia ngadap tali besi Ugi tau Ugi Nampak? ah ha. bulletin utama melaporkan ha. buka marah tengok tapi ulangan ada tau ada ulangan Nampak? pekan tak ada ulangan ni pergi dulu benda hak wajib tu bodoh tak reti benda belajar dulu biar jadi cerdik agama cerdik akidah cerdik tauhid cerdik halah-haraan cerdik pekoh dan sebagainya sekarang ada ulangan ko 12 betul tak ha ko 11 ada ulang pula berapa channel ada TV 9 TV 11 80 papa ibu banyak jenis TV ada nah ha ko 12 dok tan lewat sangat ko 10 ada TV dua, tamik Dato' Sri Naji unggul lagi, betul-betul berjaya lah. Hmm. Ada tak ada apa, tengok gambar, faham tau? tu tau? <laughs> betul <tahu>? hmm. <laughs> Jadi kalau belum berjaya, tak susah susah. Buat hak lain pula. Nak berjaya sama? Ya, betul tau. Lina belu'akum ayyukum ahsanu amala. Kami uji kamu di dalam dunia ini ni, bomi bomi ni, ada na, ada niu, yang kurang, yang dak olek, yang serba kekurangan, yang kotor, yang najis, inilah dunia. Tak kali berjaya, alhamdulillah tak berjaya. Masya Allah, apa yang Tuhan kanda, kanda pasti berlaku Nah, ha. jadi orang mukmin yang sebenarnya hatinya kaya kalau hati kaya dan peti pun kaya juga alhamdulillah dia dapat dua kesenangan tapi paling tidak biarlah kita satu kesenangan iaitu hati kita kaya Walau merempak tapi dalam hati ini ketentuan Allah aku masih belum berjaya dialah orang mukmin yang kaya sebenarnya inna al-ghina bil abkasratil mal wa innamal ghina ghina al-qalb iaitu bukan sebenar-benar kaya dengan banyak peti tetapi kaya yang sebenar Hatinya kaya. Maknanya hatinya ingat kepada. Segala-galanya adalah daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Faham? Haa. Tahu soal putu asa. Putu asa ni kapi. Nah, putu asa terju maunah. Putu asa telah ngacung. Faham tak? Ni kau baru putuh kasih. Nak terjuai. Baru putul geprang. Baru hilang geprang. Baru nak telang racung tikuh. Bengong punya orang. Padahal dalam perkahwinan ada tak orang cerah? Ada tak? Cerah lagi. Padahal nak no. Lapan orang anak dah. Nak? Cerah lagi. Cucu tujuh pula. Cerah lagi. Tok dengan Tokki. Baloh. Cerah tak? Ada tak? Tok dengan Tokki cerah. Ada tak? Ada. Dah kalau sampai begitu benda tu boleh berlaku. Dah kalau baru bercinta... Ha. Apa nak terjemah mengundang. Ambul awam, no awek, nak terjemah mengundang. Lainlah awek nak turun daripada langit. Kau celor awam ni. Eh. Nampak tak? Eh? Haa. Celor awam ke bit. Ada sayap putih belakang. Perak, perak, perak, perak turun. Tak, mata tu bit cahaya. nak muka macam bedah dari. Deh, diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat. awek dia turun ni. Eh. Lepas tu hilang awet tu. Buna sabar nak terjemah laut. nak. Ah ha, ni awek tengok ngoh, awek macam kerjanya, leh apa nak <tuk> kerjulaut doh, nak ah ha. berlapang dada, lapang dada ni gua ni, jangan speak jadi, speak jadi tu gua ni, berhasil tak ada arah dah. Berasa tak boleh nak hidup dah kita. Berasa hmm ada gapan dah. Tu panggil sepit dadah. Nah. Ha. Nah. luas. Luah lagu mana? Dengan janji-janji Allah. Kalau kita masih lagi tidak mendapat kesenangan kebahagiaan, itu juga janji Allah. Jika kita mendapat kebahagiaan, itu juga adalah janji Allah. Nah, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, maju, mundur, kaya, miskin, semua duduk dalam takdir Allah bila ada benda tu dalam hati kita maka hati kita tidak bersedih jika kita gagal muka saja bersedih muka tak ada masalah sedih sebab fitrah manusia nah apa je nah tapi hati faham ini adalah ujian Allah kalau ada begini lah maka miskin lagu mana pun orang ni akan senang padah kan senang yang sebenar senang hati dah <tuh> hanya orang kaya-kaya tu senanglah ke Nah, kita tengok. Oh, naik kereta Mercedes tu. S Pak Atuh. Oh, hebat kereta ni. Tak ada tak ada ni 600,000 syuting. Oh, kita tengok. Balai rumah bergaduh hanyang bini. Nah, berperang teluk, bapa, papa, papa dalam rumah. Bapak rumah. Nah. Ha, tiga tekak. Bagian tekak bawah bibik duduk. Tekak tengah terang rumah duduk. Tekak tiga, borol layang duduk. Hebat rumah kaya dia ni. Kalau renang tiga, hak pak semegi, tuang rumah duduk. Eh, uh, tok tu laki tukang mandi, hak bujur, bini tuang rumah mandi. Hak bulat tukar kebun mandi. Faham? Oh memang kalau tukar kebun ada kolang suku pula kaya sungguh ha? Tapi belum tentu aman damai dalam rumah tangga dia. Betul tak? Ha. Dan ngoc baca surat khabar. Rumah banglo. Bini samang. Betul tak. Mereka lambat pikat pun. Dua-dua cek tahu. Lambat, lambat, lambat. lambat. Sebelah dia rumah buruk eh. Buruk je. Tengah tak. Dapur-dapur tu pakai tutup dengan kotak sabung gitu eh. Tapi tak balas lagi bini. Nak nak malam. Main tu kejol lah mu. Berubak, berubak, berubak, cabut dinding dinding. Tengah <tulak> dinding kotak itu. Eh. Orang susah. Tak nak. Tapi bergurau semua orang dengan bini. Bergurau semua orang dengan lelaki. Orang kaya je gitu. Tak Kita kenal jawatan yang... Tersama-tama sebutlah nama. Jawatan pun tinggi sungguh lah. Tak. Japan ni serepak terajang di bini. Menyembang depan drebar. Nampak? Depan orang. Drebar mari nak ambil bini terajang. Atau belakang. Menyembang. Orang kaya. Pakat tinggi dalam negara. Menyembang seluruh. Drebar kabur. Kita betul tak. Lah. Depan saya tak menyembang bangun kok kok kok kok kok kok maksudlah kereta nak siapa tempat-tempat venue memang orang hormat Melaka ha. ketibaan ha, Tuan Sri datuk Sri ha, memang orang ha. kena jaduh <laughs> betul ni cerita ni nak tak hebatnya di rumah dia nak ha. tapi orang miskin walaupun rumah buruk tangga takde takde Bakal terjun gitu eh. <laughs> oh, eh? Miskinnya. Nak pergi dapur. Nak kau tak. Miskinnya. Ha, ah, Tapi tak tak berkecohannya dalam rumah gitu, tu. Ha. Eh. Kau leh-kau tu lah awak minum air. Kau leh tu lah awak manis. Awak basuh kaki dan sebagainya. Miskin sungguh. Tapi bergurang lelaki bining. Nak? eh, Puah main cokok, main nusuk-nusuk pula. Puah main nusuk, main lomba lari dapur. Tak. ah, ha. Tu ke kebahagiaan yang... Sebenarnya jangan kita tengok di kaya saja. Kerana ia telah ditakdirkan Allah. Bila Allah takdir, tak ada orang boleh. Walaupun kita pakat semua jenis makhluk khadid. Dak kurang hati buat pakatan di dunia, pakat dengan makhluk planet mareh ni pula, dak jadi apa juga. Tak ada seorang boleh menggerakkan seekor kaki semut yang kecil untuk melangkah melainkan dengan izin Allah. Siapa masih bukan kata kaki kaki semut, kaki kita Bekah pelari pecut, tak boleh diangkat. Faham tak kik? Siapa masa kena ya Allah? Eh, dulu pelari pecut ni. Allah ni, masa tu dia kalah dengan Bank Johnson ni. Haa, kalah dengan yang beli. De? Kalwi je. Tapi sekarang sudah kena penyakit hoki stroke. Faham tak? Penyakit angin, ahmar. Tak gerak dah. Ambil tak boleh gerak sikit. Bekah pelari pecut. 10 saat itu lari 100 meter Serat 10 meter 1 saat Oh laju Tak gerak dah Faham? Karena takdir Allah Nak? Ha. Lepas tu dia kata sini Kena jaga-jaga <tuh> Ataupun ia suka bergantung atas daya upaya dan kekuatan Atau atas usaha dan tipu dayanya dia mengira bahawa ia akan terselamat kerana ia cekat dan pandai mengelokkan diri dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT ke atas dirinya. Ingat, segala peralatan yang Allah beri kepada kita adalah nikmat yang mesti kita syukurkan. Bukan dia menyebabkan kita jadi kopor kapi kepada Allah ada orang dengan sebab kereta, dia jadi kapi kepada Allah. Dengan ya. sebab motosika, dia jadi syirik kepada Allah. Dengan sebab obat, Tuhan beri, jadi syirik kepada Allah. Dengan sebab pitih banyak dalam bank, dia jadi syirik kepada Allah. Pitih dia banyak dalam simpanan. Dia dia masuk apa-mendanya, skim, insurans dan sebagainya. Dalam hati dia yakin, kalau dia gitu-gini, dia tidak akan susah lagi. Orang ini sudah kufur kepada Allah. Terak! Dengan sebab duit banyak. Naik kereta, kereta kita comel, BMW, Seven City, all of juta, balik singgit poh, 999,999 sen. Ha? Oh, hebat kereta. Jangan pegang di kereta. Yang menyampaikan kita daripada Teganung ke Kuala Lumpur, Allah SWT bukan kereta. Kereta hanya sebab sahaja. Nak? Kalau Allah kehendak, dok safar. Jumpa-dok-jumpa dekat LPT. Baru lepas pada tu, tayar pak-pak sakatah. Tolak! Ah kalau Allah kehendaki. Neh. Dah boleh lihat pakai kereta Maywh kereta Maha. Boleh. Dah ha? kalau mahu ada peti, silakan. Tak masalah. Jangan curi orang, orang sudah. Tapi ingat, kereta Maha, kereta murah. Mutus ikan mahal, mutus ikan murah. Yang menyampaikan Allah. Kalau kita dopgang gitu, keretalah, peralatanlah, fasilitilah. Syirik kepada Allah. Kita bukan agama syirik. Kita agama tawheed. Benda makna tawheed? La ilaha illallah. Tiada, tiada, tiada, tiada, tiada. Melainkan Allah. Tiada apa? Tiada orang boleh beri hidup. Tiada orang boleh jadikan kita mati. Tiada orang boleh panjangkan amal. Tak orang boleh beri rezeki. Tak orang boleh sampaikan kita ke destinasi. Termasuk juga. Maka melaikkan Allah Ta'ala. Nak? Haa. Oh, kapit dia pegang pada datang dia. Nak? Dia pegang. Jami. Bila saya kenal, teh maulak. Saya kenal kanan, menyala kanan. Saya kenal kiri, menyala kiri. Teh berapa pun maulak. Semua air, tubik, kemur, siap dengan sepul-sepul tubik. Haa tak? Haa, tayar pulak baru tukar. Pirelli. Seribu lapan ratus utih. Nak? Haa. Mana minyak enjing baru tukar. Diabok pun baru tukar. Sterling, pesan baru. Dok, Oh, bereh beres kot mana, bawah yang membereskan Allah s.a. bukan kereta ha, tak tak? Ha. dan ni start comeng jing lepas tu bi air kot belakang tak sepah? belum tentu mana ha. malek rosok tu jalan 6 tak sepah? ada orang kereta malek rosok ada orang? ada? duduk atas Tawing <laughs> asteng mati DB9 Duk tak tahu wing Tuang duk latihan Lari <laughs> duk bawah Tak ha. nak Duk sapar apa, apa Masalah Computer rosak Duk gerak kereta Tak da? hmm. nak kita tengok kereta buruk Ya ada apa ni Eh belum tentu Yang menyampaikan Allah Hanya kita tengok kereta Buruk tak Kita pernah jumpa kereta tu Dah lah buruk je jalan sengit ke ni hmm. Sengit orang kereta gini lah dia gini tapi tak gini kereta tu kesok lah kesok tulang belakang Mana buruk bonek belakang pakai tutup ke bawah eh buruknya kereta ni tengoklah, molek-molek ada jalan tengah jalan tau tak? Ha, itu belah ni repok habis berada ting buruk nah, benda jenis pun tak tahu dah nak tak tahu ke benda tengok tu orang Loh, kat 100 umur kita kat bawah stereng. Bagaimana? Molek-molek bila kita potong. Allah tu repa tak kita gitu. Wajah baru siapa? Tak siapa. Walaupun baru tu bị hilang, rosak di tepi jalan. Teruk? Masalah tu masalah ni. Mesdi, Volvo, baru sapa. Dok, dok iduk start. Masalah tu masalah ni. Hak ayah Haji buruk tadi, molek-molek ada sapa. Umar bini muda. Faham tak? <laughs> eh? Haa, ah, menengok Ayah Haji. Eh? Haa, ah. tak pergi buat itulah. Jangan kita jadi macam orang putih, macam orang Korea, orang Jepun, orang Cina. Yang pegangang dia. Bila barang tu molek, grantee berjaya. Bukan kita pegang manjadah-wajadah. Siapa bersungguh-sungguh wajadah bukan grantee. Pada keadaknya, dia akan mendapat kejayaan dengan kesungguhan. Haa... Ah. Sabbi lanabi la yughni hadarun min qadar artinya tiada berguna menjaga diri dari apa yang ditakdirkan Maknanya kalau Allah dah tetapkan suatu perkara kita tidak mampu elak cuma kita berusaha menjaga kerana itu adalah perintah Allah. Itulah ketetapan sunnatullah ke atas kita hidup di dalam dunia yang tidak baik kita elak yang baik itu kita cari. Molek dah, Beri makan molek, sagna nyale molek, wiper musim molek, minyak pun cukup rang 99 tak main Round 97. Nah bila patuhi pula undang-undang jalan raya, tabang lain dak patang. Faham? Dak laju kalau tengok 190, bawa 80. Tengok 110, bawa 100 han. Bagusnya, belum tentu selamat. Kalau Tuhan nak takdir, lari daripada arah depan, betul-betul siapa dekat dengan kita, tayar dia pancit, dia pun pusing kat arah kita, betul tak? Ah, ha, benda ni kita mulakan dengan doa. Hak kereta dak jaga. Hak kereta boleh jaga kita waktu Nak kanan, saya kanan. Nak berarti, tekan berik, ambil kiri. Tapi hak orang terbabah langgar kita nak buat apa-apa ni. Hal itu mulakan dengan doa. Do, naik kenderaan. Tahu tak? Serah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Aku berserah segala pekerjaan aku kepada Allah. Untuk bermusafir pergi ke tempat sekian-sekian. Malang-malang ada tengok naik kereta Dabar lain Eh, ni kereta dua halar Kereta jalan Tengah pokok bunga Dah-dah kereta terbang ke atas Ada tak? Malang-malang ada kereta terbang Bau atas muka kita Sakit tak? Lalu siapa nak jaga? JPJ boleh jaga? Terapik boleh jaga? Tak Allah Ta'ala Bukan bijak kita Bukan hebat kereta kita Faham? Haa Dah ni doa naik ke da'am Tak uti naik ke da'am Nah? Naik kereta pagi petang, siang malam. Nak, tak cahaya tak kereta. Eh, nah, dekat tu tu tanya. Nak, tunggu kat tu. secara. Lalu sebuah, hmmm, masjid, kompresor. Dua petur. Baca sekali, doa naik kenderaan. Hmm, boh. Dah, tak uti. Torak. Ha, dah maka dia tidak ada dalam penjagaan Allah kalau nak terikut, terikut tak mau terikut, bernasib baik, itu saja. sebab tu kita ni ada dua satu perkara kita minta tolong dengan Allah dua perkara dengan manusia, dengan makhluk nombor satu sekali dengan Allah dan akan dikau saja kami minta tolong maksudnya yang orang lain tak boleh tolong kami minta tolong kamu ya Allah kalau hadis bilang la ta'anta fasta'in billah bila kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Dak guna pula dari minta tolong dengan makhluk. Boleh, tapi perkara yang pada adat makhluk dak boleh tolong, jangan minta dengan makhluk. Seperti minta sembuh sakit. Boleh tak minta dengan makhluk? Tak boleh. Minta tolong cocok sejargung, boleh. Faham dak lagi? Minta banyak umur dengan makhluk Tak boleh, minta dengan Allah. Minta dengan JKK banyak umur Tak boleh. JKK bang tanah. Tak? Ha kemudian janganlah kita kata kita pandai begini begini begini umpamanya bila kita kepit dengan kita memotong lepas bila kita nak memotong kereta mari dekat kita pun podang cilu sikit setengah heci je dengan kereta dengan lori terlepas kot kita nak siapa yang melepaskan kita Ah ha, waktu tak boleh nampak kita haa muju aku dah berit sikit aku pusing kalau haa haa lah, tak kena lagi Faham kalau Kali sakut sikit, lepas tu duduk setiap. Tangan kanan masuk skuribah, tangan kiri masuk semanah hidup. Tak? No. Belakang masuk semin, ketik dua belah mozek belaka. Nak? No. Nak jawab aku mana lagi? Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, orang orang Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Hmm, Udang pulik tu Siti lagi dengan loyaku Syah Kita apa? Lepas lah lo. Kau nanti orang Mujuk tengok orang Bas ha. ah, Ni nyakit lah Bila lagi Allah tak Dah Kerja dia belaka Faham tak? Ha. Pengalaman itu penting Nah, ilmu itu penting Memandu Tapi Jangan kita Allah tak ada Kan kita hamba Allah kan? Ha. Dia pelang belaka Dia tukar takbir belaka kan? Nah, ah ha, barulah lain kali Baru nak jadi selamat sama. Bila hak ni Tuhan selamatkan sekali kita buat cakap besodah kali kedua kena. Nah, ah ha, gonin apa? Thank Okey. Okay. Oh dak sakit apa ni masuk skru keting ni. Patah terik dia benda berat pula. Pasal lari sendiri Faham? Ting lari, jadi kalau tu model dia kepih. Kepak masuk gitu menolong tepi tahik. Nah, kita dak main repih. Dia Bila lari gitu, dia tebuk kaki dengan skru ikat atas tulang Dia gantung benda berat bawah Faham tak? Supaya ni nak turun Turun Turun, asyik ditambah tambah tengah kilo, faham tak? Lama-lama tak berkepak masuk balik Tak? Tulang hari tu dah ramah, mari nak buat Budak-budak kek main tu, grib batu tu Faham Tu be air mani tu Faham ada Haa dah? muka mu Ah, ha. ha, Bila sudah kena, baru kata sakit Bila sudah kena, terlepas Aku hero, aku panda, aku bijak dan sebagainya Betul tak? Ha. Ha. tu di jalan raya, contoh je lah eh? ha. Tapi dia berlaku di mana-mana Cuma kita sendiri nak pesan bila sebut jalan raya Teringat anak pesan Bila kita bawa kereta, jalan kita betul Lepas tu ada orang memotong Merbahaya Faham tak? Dia sedang memotong. Jangan pergi lapu. Ambil dua buat tu orang lapu. Tu bodoh belakang tu. Kawan tu dah kepit dah. Tengah-tengah dah lepas mugiakak lapu tinggi blok Kau pening. Faham tak? Jawap ni, memperlahankan kenderaan. Tak? Nah, lepas minyak. Kalau perlu break. Dan kalau perlu lari ke tepi tu saja. Betul tak? Tak? Minyak sekarang laju. Lepas. Rapat ke? Tak apa lagi ni. lakung ke Terboda lah tu. Dia kata nyawa dia sendiri anak bini dia dalam kereta. Namun kawan tu dia salah dah. Salah perkiraan. Dia pergi potong juga. Kita slow ya dah. Kita di pihak yang tu. Slow kenderaan. Ambil tepi sikit. Biar dia lepas. Terap. Sebab kita ada juga salah perkiraan. Lain kali terpotong. Dalam keadaan bahaya terap. Ini Ayah. cara. Tak. We happy. Pamah. Dia ambil ni api tu. Buku anda. Tak. Pasal orang awak gitu. Oh we happy kalau gitu. Lain kali dia pun buat. Lapa ketua dia buat. Heheheheheheh... <laughs> oh, betul. <tuk> Barang wui pasal ada duk blok ni ni bawah. Baru wui api. Ha, Orang tengah memotong, wui api buat apa? Kata bengong mah kau. Dia kira dia betul, dok salah. Ha tak? Sebab apa aku nak slow, aku betul kan? Muh ha, kena cepat dah potong. Derah, derah, Memang dia nak derah, dia tengah memotong, dia tekan minyak laju. Kita kena slow di pihak yang benar. Betul tak? Itu cara dia. Bangat ngaji agama dia pandai. Banjaran raya bedolak ng benar. Nak nampak? Tekang jugak, sekang jugak. Kita dak salah kan? Salah dia. Tapi kereta aku kaki kena potong. Nah. Ha. Tak ini jenis bawa kenderaan Tak tahu kah dia. Maka renungkanlah segala kata ini Dan fikirkanlah dalam-dalam Kerana ia mengandungi makna yang mendalam Dan rahsia yang banyak Hanya kepada Allah taala kesudahan segala perkara Senang saja Dau gitu Kita nak bersuwi jadi molek Kita nak keluar daripada kesempitan hidup Kita nak majukan ekonomi guana Ni Nabi kata tak boleh lari dah daripada Kodok dan kodar Kodok dan kodar Buh dalang Hak luar Zahir ni kita berusaha. Comedah tu Islam. Ahli sunnah wal jamaah. mana tak? Berusaha Nak nega eh? Nak pergi jadi kaya eh? Hak nega silakan. Dua kata tak boleh. Dalam hati aku nega lagu mana pun Allah yang menentukan kejayaan. Kalau Allah kandak, aku berjaya. Allah tak kandak, aku tak berjaya. Tu hati. Faham tak? Jangan buh luar. Buh luar jangan barang dalam keluar dalam pakai lep luar jeng tak cerita kali esok maksud jabat pakai seluruh selek caumeng gosok molek kasut pemucung eh baju gosok molek meja keluar dalam kalau kedah pakai lep luar jijabat waalaikum orang tengok superman buat apa boh jadi bodoh paham tak paham lagi jadi berjaya dah berjaya semua Allah yang tetapkan dalam Ha luah berushenah. Neh. Ha, nedi gitu. Kemudian mengharapkan keampunan tanpa amal, wallahu a'lam. Macam mana nak buat untuk bersihkan hasil rezeki di pekerjaan saya selama ini, kerja saya selama ini banyak datang lewat ke tempat kerja. Hukum datang lewat ini, hukumnya ada adakalanya haram apabila kita dibayar dengan masa. ada Adakalanya tidak haram apabila dibayar dengan kontrak dengan kerja siap. Nah. Ha. Jadi kalau kerja makan gaji tu biasanya kita dibayar dengan masa kita mesti berada di pejabat. Nah, banyaklah kalau gaji makan gaji ni jadi laru, masuk lewat, balik awal, tobig time pejabat, makan-makan masa lama. Time duduk tu, duduk buat kerja, patu buat kerja, tengok YouTube, <laughs> banyak benda. Neh. Maka banyaklah kita bersedekah bila kita dapat gaji. Jangan niat nak hapuskan Kesalahan mudah-mudahan Dia mengkafaroh Atau membersihkan daripada pendapatan Kita Kerana sedakoh tu adalah makna Membersihkan harta Seperti mana zakat juga Nak kan kita target Kita duduk kapung mana Kapung aku mana orang susahnya Orang ni sebuah rumah Nak maka kita patuh je Rasa kita dekat dengan dia Tak perlu banyak aku dapat kaki -kaki, 2500 gaji kita dulu 100 ya untuk bahagian rumah dia. Kita beli gula, beli minyak, beli gandum, beli baju selera seorang, beli kasut selipar pasang seorang. Nah, ha? ada lebih pula 25 ya, beli mi goreng, tak buku, biaya makan empat beranak. Nah, habis 100 dia. Nah, untuk sekali gaji bagi sekarang. Neh, ni tak ada ah ha? 2500 masuk ke kita bagi 3000 pun masuk ke kita habis kalau pergi makan kedara, boleh gaji. Kedara anak bini kita saja, Hak senang tau. Tak, orang susah-susah kita tak ada. Kita nak target, nak pergi. Apa salahnya kita makan, bawa keluarga, makan ikan, kepala ikan, pauh gitu gini. Buku humi orang, tiga buku. Mana? Tak pedih pulak bang. Orang kat rumah kita tu lah, orang susah. Tak, siapa-apa rumah ping-ping. Anak tu baik ni. Yang bikayah ni, tiga buku. Betul tak? Baru berkat hidup. Nah. Ha. Soalan seteruh ni. Saya minat seorang perempuan tapi soalnya mak dia meletakkan harga sebanyak 8000 dengan alasan barang semakin mahal sekarang minta penjelasan 8000 punya letak ni budak puan boleh letak harga mahal bukan tak boleh tak haram pun cuma yang paling afdal yang paling murah kerana itulah ha? hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berkat yang paling murah atau kalau awak soalan dah kata mahal maharam tak tidak haram tapi kurang kebaikan. Nak nak letak mahal juga dia arah padang dengan barang yang kita dapat. Betul tak? Ni. Eh? Ha. Nak jual kacih ni. Basar rasa saya nak beli benda lain kereta lain pula. Oh nak jual kereta. Tahu ah kereta kacih aji tahu berapa ni? Tahun 97 ni. Nak. Ha. ha buruk lepok dah neh pintu belakang tak dia tutup rapat tu gayak pintu faham ha waktu kalau aji kalau awak nak beli saya pun mula tereng-tereng tak ada anak main cabuk budak ana hotel oh, gini ha dak ha dak apa dak aji dak naik dak rait lama dak kat 3 bulan dak buh bo gitu je neh dak nak jual berapa gini dah dak awak kalau ayah nak dara wak ci anak ah, dara kita ambil lah ni ah 200 ribu dah ah. Padang lho! Tak padang dengan barang. Kalau ada orang beli pun, Hukma buk air ketung. Baru beli. Faham? Haa... Nak jual 8 ribu harga anak perempuan. Boleh? Boleh. Tapi biarlah pandai ngaji Quran. Biar khotam 114 surah. Nak buka surah-surah mana boleh baca belaka. Neh, pandai masak. Neh, pandai bulat. Boleh bergepah. Boleh buat kuih-kuih tradisional. Nak? Pandai jahit baju. Buna sabah 8000. Nak? Haa. Apa Quran 30 juzuk? Ingat hadis sahih Muslim. Ingat hadis sahih Bukhari. Lepas pandai pulau ilmu. Nahu surah. Ma'ani badak. Balawah. Hati belaka. Mengaji Quran sedap suara. Boleh buat 3 lagu Arabi. Pandai well masuk Western. Eastern. Japanese. Spanish. Mongolia Filipinis boleh juga. Faham tak? Ha. Ne, kemudian bolok comel loteng, leher jinjang, berlesung pipi, mata macam sabung, dagunya tajang. Nah, ha. tinggi lampai, ah munyo sabok. Bapa, 20,000 ringgit. Ni 8,000 ketuk busuk oh. Faham tak? Nah, ha. ah laki baru suak nasi semulut bunyi ping bunyi <gul -muk> bini ketuk ok jome jeluak tu be balik hok makan kemarin faham ha masak dak pandai dak rasa masak ikut pandahlah orang dak apa, apa ikut mandal gitu mak cik? dok anda masuk betul dak doh? Ha. doh kita mok kita kari boleh faham gula kuning boleh gula merah boleh Masuk asam Boleh Masuk kicap Boleh Tumih air Jadi Goreng ikan Lima minit Siap Nah, Lening benda boleh Dua perkara Yang pertama Perangat nasi kemarin Yang kedua Masuk air panah Nah, Haktu saja Buku resipi Banyak Tapi tak pandang Masuk Nak Letak pulak Maha-maha Ngaji kuat Tak kerti Nah, ale ale ale ale betul. Ale ale ale ale ale betul. Dok main gitu. kalau <tuk> itu sembang muka lah beldi. 8000 lah ni. Nah, tengok oh pung tak pung pung pung pung pung pung pung pung pung Berapa ribu? 12. Oh, hmm, dok lawa mana ni 12. <tuk> Kemok ke dok. Nah, oh 12 ni maknanya kau kau macam ratu mesih boleh tahan ke. Tempat kedua, Miss Mesih. Ah boleh tahan ke. Nah, ni eh, dagu dok tak ada kelong. <tuk> Dua belah ribu. Timbang. Patuh habis lacing-lacing. Nak? Ha. Janganlah menengah dengada. Jangan menemben-nemen. Jangan berlawan lawang, Jangan hukum dengan harga barang belanja. Kerana lepas pada kawin, wajib pula suami kena beri nafakoh sepanjang hayat. Betul tak? Ha. Soalan saya jika kita menyatakan hasrat mengambil seorang perempuan menjadi isteri lalu disanggupi oleh perempuan itu maka sah menjadi tunang dan haram dipinang oleh orang lain. Soalan saya bagaimana kalau hubungan terputus dengan tunang juga sehingga terputus? Jawabnya, kalau hubungan terputus tidak mestinya pertunangan itu terputus. Pertunangan ni dia macam perkahwinan mesti dilafaskan. Saya putuskan pertunangan. Nah, haa. Dia kena rapah gitu Faham? Dia kali senyak Tak bubur bukan maknanya putus tunang Neh, Kena lapas Sama ada lapas tu sore Atau kinayah nah, Lepas sore lapas jelas Saya putuskan pertunangan Dengan awak Atau awak sudah tidak menjadi tunang saya lagi Kinayah Saya sudah tidak suka kepada awak lagi ha, Itu kinayah Dengan niat putus tunang Faham lagi? Haa Soalan seterusnya. Hmm. Bagaimana kedudukan ketika membaca tahlil hendak menghadap atau membelakangi kiblat? Menghadap mayat. Ha, menghadap mayat sama ada berdiri ataupun duduk. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Berbeza berkenaan qada salat wajib 5 waktu, apakah hukum atau pun alasan? Ustaz, jika kita buat qada salat wajib di surau Taman Cik Selepas solat fardhu berjemaah digantikan masa orang ramai solat sunat qabliyah dan ba'diah. Boleh tak ada masalah? Solat hutang bayar hutang ni bila-bila masih. Orang solat ba'diah kita solat qada. Orang solat qabliyah kita solat qada. Tak ada masalah. Yang penting mu bayar hutang. Padailah Allah ahaku ayqada. Hutang Allah ndaklah kamu bayar. Atau dulukan daripada hutang yang lain. Ingat masalah bayi khadar ini, masalah yang sepakat Pak Mazak Harapi Maliki Syafi'i dan Hanbali. Ha. Apa hukum orang yang suka khabar kereta, lawa-lawa, suka cantik keretanya. Khabar kereta dia habi duit, tapi bawa kereta tu tak buat di surau. Mungkin sebagai satu jalan dakwah untuk tarikan orang itu untuk mendekati surau. dia dia beli kereta patu dia tambah we jadi lawa-lawa pula tak ada ulama kata haram boleh tak ada masalah baru dia hobi kita berlain-lain dah ada orang hobi nak beli lawa baju je baju lawa-lawa suka ngap cari baju lawa-lawa pakai nanggok kesembah ha ada orang bergahi kasut lawa betul tak ada orang bergahi cermin mata lawa ada orang bergahi rumah buat lawa-lawa kata buruk eh tak cerita ada orang berkait kereta rawa, rumah buruk je. Nak? Haa, jadi benda-benda ni tidak salah. Lebih maju, lebih jauh, hidup umur dunia ni lebih banyak lah. Macam seberagang mu'neka, mu'ah minat dan hobi manusia ni. Nak? Dulu zaman tak ada talipung, tak ada lah hobi. Maksudnya buat kabar talipung. Learning jalan dengan talipung. Lepas ada orang, dia jenis minat kabar pula. Khabar dia ada gambar British di sini pulak. Khabar macam pala luk pulak. Ni macam ke pegawin ni macam hatu Iblis. Macam-macam nah, <laughs> lah pulak jadi. Sebab apa? Sebab benda ni baru ada. Maka dia dah buat pasang lawa-lawa. Tidak salah. Cuma dia tak pergi ke sejik surah. Dengar tu. Benda situ salah. Allah beri nekmat. Jadi pelawar pulak. Tak apa lagi. Tapi tak guna untuk kebaikan. Maka tu dia kata. Dunia semata-mata. Nak, pada kereta masjid, dia beli lawa dah. Dia tukar ring pula, dia jadi lawa lagi. Nak, bubur siri pula atau belakang, lawa lagi. Tukar spoiler, lawa lagi. Gi sejek. Tak apa? Tidak dikatakan dunia sahaja. Dia ada dunia hasanah, akhirat hasanah. Nah, Nak, ni dok make up kereta saja. Nak, maybe. oh set maybe, maybe. jodoh Atau, bira patah, waduk pangkari. Buka bonnet belakang. Haa, oh, spider ni. Sambuk Kerbong, kerbong, kerbong, kerbong, kerbong, kerbong, kerbong, kerbong Gangnam style Kerbong, kerbong, kerbong, Nah, orang duduk dengar suggest tu kan? Dia bahang di Korea bodoh tu Nah, asli terugi Jadi, mu nak kereta lawa Nak make up lawa, lawa Silakan Tanggung siapa dengar, kita dengar Tanggung siapa mayang, kita semayang Betul tak? Baru comel Dan Haa hmm. oh, Kacik, kacik Belakang jujur Duduk tengok kering nak. Wajah-wajah mereka. Nah, Haa. Rugilah kadu. Make up sahaja. Nak. Haa, make up. Wajah-wajah. Nak. Haa. <coughs> Kereta lawa-lawa, comel, hiat, aksesori, gitu-gini, nak, ha. Tak puas hati, beli wajah. Hubuh, spoiler belakang. Tak puas hati, pergi spoiler. Hubuh, sini, you bodoh pula, buat tatak-tatak kan? Jujuk, jujuk 8 keping. Tak puas hati lagi, tengok. Haa, benda korang. Ring, tokoh ring, bukan murah ring. Pak biji ring, lapan ratus ringgit. Allah, bukan murah. Dok kuat hati lagi Staring Balut bulu pula Staring Dok kuat hati lagi Bo metal tebur Nanti jujur ke atas dashboard Dok tebur sekarang Metal sahaja tebur ha, Dok kuat hati lagi Penda kita ada Cek cek cek cek cek cek cek cek Jalur tak ada Beli je jalur Cina kata ni boleh jalur bagus apa? Lapan puluh sebelah Kiri kanan sekata lima puluh Sudah Tepek jalur pula Dok kuat hati lagi Penda Patut hmm, berasa dok kena Kat tudung minyak dah ubuh stikir gambar orang kecing ha. <sharp> dah apalah dah bodoh gitu. tapi gilah sejik attack bukan orang orang aksesori bukan orang orang kereta lawa dogi sejik dogi dengar jadi dunia hasanah tapi al-khirat tidak ada hasanah betul tak? Ha. maka soalan seteruhnya kita salat jemaah betul bulat keadaan dudukan saya melebih imam sebab ruang salat yang terhad boleh ke tak? Ha. Kita semayang mana-mana masjid Memang dia seterik ginilah makmum Batu imam depan, tu tak? Tapi kalau masjidil haram Dia duduk kiblat. tu Ka'bah tu kiblat. Maka Soh bulat ke seterik? Bulat Jadi kita bulat gini Tapi kalau kita nak tengok gilinung Imam sudah ke belakang Tak? Nih, kalau kita tengok gini tapi kalau dia betul straight kita belakang imam. Tapi bila kita bulat gitu, macam depan pada imam. Jawabnya, hak tu tak ada masalah. Dalam majlis haram, tak ada masalah. Yang tak sah dalam majlis haram, ini imam, ini ka'bah. Kita hidup depan ke imam. Tidak sah. Tapi kalau tepi, walaupun ke depan, dikira boleh. Pasal dia rambat, dia musim. Faham tak? Ha. Soalan seterusnya... Bolehkah duit, dividend bank digunakan untuk beri kepada sekolah atau pondok-pondok? Jawabnya, kalau benda tu yang syubahah, dibolehkan. Itulah masalahat yang orang ramai patut dapat manfaat daripada duit-duit yang tidak boleh digunakan untuk keperluan individu. <coughs> Apakah maksud Jibri dan segi bahasa? Ada berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama loroh. Ada yang mengatakan yang sangat nyata. Ada yang mengatakan yang menjadi ketua. Soalan seterusnya. Apa hukum kalau nikah tapi suami masih belajar, isteri bekerja? Berasa tak suami tak bagi nabakah? Jawapannya nabakah pada asalnya wajib tetapi boleh dielokkan jika mendapat kestujuan daripada yang punya diri. Siapa yang berhak atas nabakah? Bukan qadi, bukan raja. Isteri tu sendiri. Isteri tu kata, bang, bang. Abang tak payah beri duit bulan-bulan. Saya, pendapatan saya tinggi pada abang dah. Nak? Saya 85 ribu sebulan kontraktor. Nak? Abang, 850 sahaja JKK. Faham tak? Haa. Jadi, gugurlah napakoh. Faham lagi? Kalau tidak gugur oleh suan punya hak, tetap wajib diberi. Kalau tak mampu, menjadi hutang yang membawa kepada mati. Soalan seterusnya. Apakah tanda yang seorang perempuan itu jodoh kita? Dengar molek. Ramai orang duduk gila buat kataan jodoh. Lini. Sibuk sekali? Ha, jodoh. Orang dulu-dulu ada tak lah, sibuk kataan jodoh begini? Tak ada malak-malak adil nikah beranak cucu. Nak? Kita ha jodoh lah jodoh. Ha kataan jodoh. Neh, Haa. Duk sibuk sekali. Jodoh-jodoh ni apa benda? Jodoh-jodoh ni pasangan. Sama ada pasangan perkahwinan asal pasangan bisnes. Dia panggil partner. Jodoh apa? Pasangan. Ataupun pasangan bermain. Jodoh kita. Cuma kalau kontak yang masuk dalam perbualan masyarakat hari ini, jodoh maknanya pasangan hidup. Haa lagi? Haa, jadi pasangan hidup kita, ada tak tanda-tanda dia akan jadi pasangan hidup kita? Jawapnya tak ada. Tak ada sebarang tanda. Yang ada tandanya ialah selepas akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kawing yang tersebut itu. Baru boleh kita kata itulah jodoh kita sekarang. Bila bercerai, tiada jodoh Tiada jodoh maknanya tiada benda Maka di situlah sempat uh, Masanya, berakhirnya Kita berpasangan Lepas tu kena paham makna jodoh ha. <coughs> Sebab duduk paham Angat jodoh dia mesti guna gini-gini Kena ada tanda gini-gini Itu pelawak pelakas Tak penting benda-benda gitu kita berusaha nak berkahwin. Orang lelaki berusaha. Orang perempuan berusaha. Iaitu orang yang dapat memahami kita. Kalau orang lelaki juga dia sayang pada isteri dia. Bukan jenis maknanya menipu dan sebagainya. Bertanggungjawab, beragama. Maka berikhtiar. Mulakan dengan peminangan. Lepas tu perkahwinan. Bila berkahwin, jangan ingat ini kita jodoh kita selama-lamanya. Tapi bila kita berkahwin, dapat isteri, inilah jodoh aku pada masa ini abang esok belum tentu kalau esok kita mati dia jodoh kita tak kalau kita hidup ini esok dia mati jodoh kita tak kena molek dua-dua dak mati lagi bercerai putuslah pas pasangan dipanggil tiada jodoh nak nikah Lelelele dah mintak putus tiada jodoh nak ha duk sibuk nak jodoh ni apa, -apa? Isteri suami menolak ajarkan isteri untuk semayang Ber...ber...ber...ber...bagaimana ni? Semayang apa? Semayang Untuk semayang beriman Dengan alasan tidak bersedia Sedangkan bukanlah buta baca quran Tolong jelaskan Tidak wajib seorang suami menjadi imam semayang berjemaah dengan isterinya Tetapi Seorang suami tidaklah pandai mengambil hati isterinya kalau benda-benda yang gini pun dia tak sudi menjadi imam Dia bukan suami yang baik Nah, ha? ha. Suami yang baik bukan hari-hari jadi imam kepada isteri dia Tetapi dia boleh menjadi imam kepada isterinya Kalau tidak sama-sama sekali-sekala Benda ni kena ada di dalam kehidupan Berumah tangga Nah, ha? Itulah menjadikan dia belajar untuk kembali taat kepada kita kita menjadi imam dia menjadi makmum nah supaya keberkatan daripada makmum mengikut imam terbawa-bawa dalam rumah tangga nah suami taat kepada isteri dalam satu kapung ada dua masjid dalam satu masjid kedua masjid itu mengikut waktu yang sama solat semayang kalau gitu Bukan kata dua masjid, dua ribu masjid pun soh belakang semayang. Faham tak? Masalah ramai masjid-masjid ni hanya masa masalah semayang Jumaat. Semayang lain tak masuk. Semayang Jumaat ni masalah soh ke Jika Jikalau masjid itu masih lagi kosong, dibuat masjid yang lain pula satu lagi, pendapat yang muktamad dalam mazhab syafi'i, yang mana takbir dulu, dialah yang soh Jumaatnya. Itu saja perkilapannya. Masalah banyak masjid. Tak ada masalah. Ya? Ha. Apa hukum kita mesej orang perempuan? Tak ada masalah. Mesej ini lebih ringan hukum daripada berbual atau bertegur siapa. Bang, Kerana bertegur siapa dapat meniak-mati akan niat mak suara. Ada pun mesej dapat tak niat mak suara. Tak ada. Gambar yang sama. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Bang. Cuma, bila dia haruskah. Dia mengikut akan peraturan Ada sempadan Semua ada sempadan Sama macam dia kata Boleh tak kita makan dan minum? Boleh Soalan bermesej kita juga Boleh tak kita bermesej kau puang? Boleh Dua mak gitu Sama macam makan minum Makan minum salah tak? Dua boleh Nak Dua mesej? Dua saksa tak Allah kata Kulu Wala Makan minum Tapi jangan melampau Nah, Maknanya ada semadang Boleh benda yang perlu Boleh atas mesin Boleh tulis surat Boleh Skype Boleh Whatsapp Boleh YM Boleh Facebook Tapi jangan lebih daripada hak Faham lagi Itu nah, Islam Maknanya Islam ada agama yang mengatur nah, Bukan agama yang menyekat kebebasan manusia Soalan seteguhnya ha. Apa hukum jadi peguam sebab ramai orang takut masuk neraka apa saja pun biarlah berlandaskan hukum syarak jika kita terpaksa mengadakan seorang peguam di dalam keadaan sistem aa, guaman yang tidak menepati syarak untuk kita tegakkan keadilan syarak biar timbul di dalam sistem tersebut maka hukumnya diharuskan dah ha kalau libak semata-mata untuk mencari makan sahaja, maka tidak ada ulama yang mengatakan harus jikalau dalam kerja kita ada perkara yang bertentangan dengan syarak. Soalan seteguhnya. seterusnya. Apa kaum suami isteri ciu muluk? Ada orang kata tak boleh kerana mengikut orang kafir. Budak-budak. Nak? Ha, dah kat gig tak boleh jima pula ikut orang kafir. Lepas tu nikah ke mana? Nengung. Bini tidur atas katil, laki bawa katil. Ha nah, no 80 tahun dak boleh anak. Apa? Dak boleh ikut orang kampung. Bang, ha banyak mengaruk ha, dia ni. Neh. Ha, ada pula itinyu mulut bini dia haram. Kok pandai dia. Ha? Halal belaka. Repuan ni kalau kita kahwin dengan dia, malaikat dua perkara iaitu farak pada ketika haid dan nipah, dan dubur pada sepanjang masa. Hak lain boleh belaka. Nah, ha, tak ada masalah. Tangang bini, tiok bini, dai bini, tumik bini, kok pandamu laki bini. Nah, ha, puas ada gini. Ha, pusing duduk atas lantai pula. Bini nyek dengan tumik kok pandang. Ha, asal jangan <laughs> jangan mati sudah Nah, ha. <coughs> Sebab Allah kata nisa hukum harsul lakum. Nampak? Ha, pak tu harsul lakum annasyitum. Betul tak? Isteri kamu adalah ladang-ladang kamu. Maka mu cakoklah ladang kok mana mu nak cako. Nah. <tuh> Kebun ni tengok mana aku lah, tu nak cako kok tengah dulu, kok tepi dulu. Nah, ha. cuma ada dua perkara tadi sebagai penjagaan. Uh, faham? Ah. Ha. <tuh> <tuh> <tuh> ha. Pasal banyak leh ni benda yang tak boleh, benda yang boleh kata tak boleh. Banyak mana-mana tak leh ni. Nak nak zaman Facebook ni. Masing-masing jadi mufti lelaki. 8000 orang mufti ada dalam Facebook. Nak, hak branding gua ni. Hak ni boleh haram, hak ni boleh bid'ah oh, pula. Dolalah puluknya weh. Nak, padahal baru 3 tahun belajar agama. Terkereknya weh duit orang oh, dolalah. Neh. Ha. Tengok muka koru begitu eh. Macam agak basikal muka. Oh, boleh lihat dia. Haram. Haram. Dia ngaji tu ada. Tengok ngaji mana? Tengok ngaji ni mesti tu. Hey, eh, mana patua abad hadis pula ni? Nak? Haa, inilah akhir zaman. Dah? Eh? Hmm. Sapa patuah haram pakai seluar? neh, Pas apa seluar kau putih buat? Haa, tu ngaruk pula tu? Haa, nak? Haa, luar jin haram apa kau putih buat? Seluar tu seluar jabat. Haram kau kau putih buat? Ingat awak hantua. Luar jabat. Nah, dah kita tanya balik dah seluar dalam oh, kau okay, akan tak? Dia senyap tak jawab. Nah, dah kali harang kalau dalam dah nyanya. Seluar dalam ni kau betul ke? Tahun 1883 rasa. Ha, Faham tak? Ha. Belum tu seluar dalam panjang, labuh, tak kebung. Faham? Tahun 1880 berapa? Lupa dah. Dia buat seluar dalam check. Doa saya kat celah ni dia check sikit, macam boxer ketak gitu. Tu mula-mula tube seluar dalam. Ha, masa zaman Islam dia pakai seluar panjang, seluar dalam, seluar ciru. Faham? Kalau dalang kita pakai spender ni, kau putih buat. Dia tak boleh pakai lawalang haram apa kau putih buat. Nyanyi eh. Nyanyi dah nak jalan nak apa dak kalau lawalang. Kalau nak mayang, nyanyilah. Tu Imam kata rapak so, betulkan so, tanggalkan selo dalang. Hmm. Dah tak boleh pakai. Betul dak? Buat tepi. Hak tu Imam apa gitu dengan kaki. Bum. Sakut atas kepala tak hilang. Hmm. Satu so, lawalang tikmang. Ha. Hmm. Aning ha, ni mengaguk belakang. Nah, banyak sangat nak jadi. Bulamak mustahid. Tak. Aiman Zee dan Aiman Zee keluar serentak pada masa yang sama. Apa nak buat? Ha. <Sess> Jawabnya, berlakulah situ hadah kecil dan hadah besar. Aiman Zee hadah kecil, Aiman Zee hadah besar. Maka mandi wajib sekurang-kurangnya. Dan sunat mengambil uduk. Nak? Ha. Solat ketika perang, macam biasa. Dan solat dalam keadaan hidatul khaw, barulah boleh dalam keadaan berperang. Sama ada dia ada banyak, 16 cara kalau tak silap, solat ketika ketakutan, termasuk dalam perang. Musuh ada di depan, tapi dah akad nyata lagi, baru berkemah di depan, solatnya lain. Musuh mari daripada belakang, solatnya lain. Faham tak? Haa... Musuh sedang datang menyerang Tapi tak sapa lagi Solatnya lain Musuh sapa dah sambil menembak-nembak Perang Maka solatnya lain pula Tak ha. Mak saya suka saya sambung pelajaran nampak Siti Saya suka belajar pun tak Adakah saya ini termasuk orang yang terhaka? Tidak Kau bukang hasrat Sebut molek-molek Supaya orang tua faham dengan hasrat kita Tak Haa tetapi kalau bawa sampai berduka cita dan sebagainya, janganlah rasa mok kita jadi gitu pula. Boleh kita sambung di universiti dan kita mendalami ilmu agama di universiti. Ada usrah, ada ngaji kitab pula, dengan kawan-kawan. Ada di masjid dan sebagainya. Tak ada masalah pun. Nak, nak seribu daya. Soalan seterusnya. Soh Dr. Imam baca surah, dia tinggal satu ayat, lepas diterus dia rakam, soh. Kalau disingajakan makruh dan menupukkan fadilat. Chapis semayam itu sah. Sah nak kalau kita semayam wit tiga rakaat satu salam sah. Soalan seterusnya kan. Apa hukumnya kita berziarah kematian, kita bercerita hal-hal dunia? Eh? Itu juga sampai ke tanah kubur. Waktu yang paling penting kita insaf ialah masa ketika tersebutlah persiapan untuk saat kematian kita pula. Ha, ini perkara biasa yang berlaku bila ziarah orang mati tak pergi tengok pemayak tak berdoa ah. untuk mayak duk sembang ramah-ramah bawah rumah tapi ha, orang Melayu ni bila orang mati kursi waktu turun Melaka ada kursi rotang kursi plastik kursi kecil kursi besar waktu turun untuk orang dah esok. esok ha? orang pun mari pakat sembang Melaka mati bila? mati marin Ko apa? ko pak oh <tuh> duk main gitu siap-siap ha? bodoh sekapung Naik lagi kat mayat Faham tak? Minta izin kat mana mayat Itu ha, bodoh Dia ni duduk Sembang saja berudarang Bawah rumah Itu tak? Rapa orang bodoh juga Bagian duduk keliling ke mayat Atas rumah Ha? Mayat buat agar Rapa orang bertegur duduk keliling mayat Orang mari nak pergi oh, Allah Rapa orang ramahnya Tak jadi balik Orang nak doa untuk mayat. Tok guru nak doa untuk mayat. Tok-tok wali orang berkat-berkat nak pergi kat mayat. Tak boleh. Rapa puan duduk keliling. Awet sahaja, 40 ekor keliling mayat. Ha? Pak Pakcik Yassin. itu sembang tarikhah muka. Pasal apa jadi gitu, Pasal tuan rumah bahlul. Tuan rumah bangang. Kalau tuan rumah tu tak bodoh, Rapa puan belakang siki, Sebab orang lelaki nak ziarah, nak mendoakan untuk mayat. Itu tak? jadi tradisi bila mati bom mayat atas gerai orang, -orang puan naik keliling mayat amal-amal muka bitu orang lelaki sembang bawah Nah, jadi kapung orang bodoh dulu kini dah selamanya ha. pah tanang dah katil tak lih alih lagi bodoh pula berapa alih? malang sekarang ayah balik nak tengok katil dia malang sekarang roh balik nak duduk mula atas katil tu Ha, dia kata, nak ha, Orang ngajor tak boleh dengar Dia baca pedang Siti Awang Sudah dilengong Orang baca hadis, dia baca Komet Raja Rimba ha, Orang duduk baca kitab peka Dia baca YRTV Dia baca suat khabar pada Nah, hadis tak kerti, apa ayam Eh, jangan alih, jangan alih, jangan alih, jangan alih Orang nak alih kati Bapa nak alih? Ayam balik, mana kadang Nak jimok, ngemak Ngemak Ha tu kita tambahlah tu. Faham? Ada ha, terkurap pak pelaka tu. Faham tak? Tidak mustahil roh boleh balik itu semua adalah di bawah bidang kuasa Allah. Ha, tapi tak ada anjuran suruh siapa di situ. Wak masuk Nah, ha. ha, kalau dia balik pun Allah lah yang lebih mengetahui. Nah, ha, ha, dah buat kata apa? Takut ayah nak tidur pulak kang. Tak. Ha, dah ha, apa ayah balik tidur saja je. Nah, <tuh> ha, banyak benda lagi kalau dia balik dia nak buat. Nah, ha lah, belakalah raket badminton aya diorang dia. Nah, ha nanti menggaruk belaka. Soalan seterusnya. Bolehkah ustaz pukul kepala anak murid? Ha. Jawabnya kalau pukul kepala kata setengah ulama tidak boleh. Nah, ha. Begitu juga dengan muka muka dengan ijimu ulama' tak boleh kerana nahnya soreh dalam hadis kepala ini setengah ulama' dia kias kerana di situ ada akal dan otak Nak aa, naklah pukul bagian-bagian yang lain yang tidak mendorakkan perpinkiran dan mendorakkan adanya nyawa dia aurat laki-laki pusat sampai lucu perempuan semua jenis mukiran tangan apakah aurat perempuan melayu sama dengan aurat perempuan kristian? sama sahaja dah? dah orang laki, perempuan laki bukan Melay Melayu, eh perempuan Melayu perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam, orangnya sama sahaja, eh, nah? katakanlah maknanya dia si sudah masuk Islam kakak dia tak masuk Islam lagi masih lagi Kristian, maka si adik ini boleh tengok kakaknya yang Kristian, dah pusat ke atas lutut ke bawah juga macam orang Islam, eh nah? soalan saya teguhnya. <tuh> Jika suami jatuhkan talak satu dan dua pada isterinya dan mahu rajok semula. Tapi isteri sudah tidak mahu dia Apakah perlu isteri lakukan? Adakah sah rajok itu? Dengar molek. Pendapat yang muktamad dalam malam syafi'i. Rajok milik suami. Tidak disyaratkan persetujuan orang lain. Faham lagi? Sama dengan hukum, talak. Neh, Kalau nak talak, isteri suami yang milik. Sekalipun suami, isteri tak setuju, tolak, jatuh, rak Jatuh Begitu juga rajok Bila suami rajok, rajok itu sah Sekalipun isteri atau wali tidak bersetuju Rajoknya tetap sah nah? ha. Ramai orang tak faham Dia kata tak sah pasal isteri, tidak setuju Ada yang teruk lagi, tak sah sebab dia tak ada saksi dan sebagainya Nah, Padahal tiga perkara ni, gula pun jadi soal kata sungguh. Nah, tidak ada seorang, satu hadis pun yang mensyarakkan mesti persetujuan isteri. Faham? Han, salah sun. Hazluhun najidun wajiduhun najidun. Tiga perkara, kalau main-main jadi, kalau sungguh memang jadi juga. Yaitu at nikahu wat talaqu Nikah, cerai, rujuk. Faham? Bila suami sudah rajau Isteri aku tak rata, tak rata, tak rata. Sah juga. Dia tetap menjadi isteri kembali. Apakah beza perkataan cerai dan tolak? Hmm. Tolak ni bahasa Arab. Cerai ni bahasa Melayu. Kenapa dikatakan cerai? Cerai ni maksudnya menceraikan. Iaitu membuka. Ambil tadi sipur. Faham Faham tak? Cuba menceraikan dua tali tersebut maknanya membuka ikatan buka balik faham eh Arab panggil aqdun aqdun ni makna ikat ikat dia mana ni suami ni isteri nak dengan ijab kabul dia panggil upacara akad nikah nak itu mengikat ikat aqdun eh bila buka talakun buka nah aa ha. Melayu panggil cerai ha. Kalau buka jadi pelak pula. Eh aku buka kamu satu tolak. Ha <laughs> jadi pelak pula eh. Hmm. Saya ada berkenalan dengan isteri orang, suaminya sudah uh, 5 6 tahun dalam penjara. Suami pernah bagi tahu dia jika ada laki-laki yang baik kahwinlah dengan dia. Apakah hukum saya merisik perempuan ini? Hmm. Laki kena j. Ah. Ha. Neh, dah laki dia pesan kalau ada orang laki baik-baik solehnya, lah dengan dia. Aku kena jail ni, seumur hidup ni. Dah umpamanya leh. Nah. Atau 20 tahun kena jail ni. Jadi bolehkah ada orang merisik, meminang, jawapnya tak boleh. Bini orang. Faham? Ah. Ha. Dia kena habis edah daripada suaminya dulu. Neh, diceraikan dan habis edah. Kalau segera kena cerah dah, tapi dalam edah, haram. Masih lagi haram. Mestilah habis edah daripada perceraian. Suami dia kena cerah. Dan habis edah. Tiga kuruk atau tiga bulan. Nak? Ha. Lagi tidak? Tak boleh. Walaupun suami kata boleh, tak boleh juga. Ne? Dia hukum bukan dengan suami. Hukum syarak. syaraq. Ha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.